Értem, Mr. Busby. Mondtam és éreztem, ahogy a vonal másik végéről hallható sürgető hang feszültsége átragad rám. Nem sokára ott leszek. Ottá, úgyis legyen, nem tetszik nekem ez a tehén. Annyira be vannak esve a szemei, folyton bőg és rá se néz a színára. Nehogy megdögőjön nekem. Siessen! Ahogy hallgattam a tolakodó szóáradatot, szinte magam előtt láttam a telefonba üvöltő, kidüllett szemű, vöröshajú embert. Többször is elismételte nekem az összes tünetet, talán abban a hiszemben, hogy úgy jobban bele tudja sújkolni nehéz fejembe. Mr. Busby nem volt rossz ember, de vérmérséklete összhangban állt a hajszínével, és mindig olyan benyomást keltett, mint aki menten szétbukkat, ha nem hagyták végre az utasításait. Tudtam, ha jót akarok magamnak, sietnem kell. A listámra néztem aztán az órámra. Reggel kilenc, és nincs egyetlen igazán sürgős hívásom sem. – Akár Mr. Basbinál is kezdhetek, hadd legyen boldog. Megragadtam a táskám, és a bejárati ajtóhoz siettem. A lépcsőn ott állt a fiatalabbik Mrs. Gardiner, karjában terrierjét tartotta. Feldútnak látszott. – Á, Mr. Harry épp csöngetni akartam. Valami történt Williammel. Ma reggel kiment, átugrott a kertkapun, és azóta nem tudja használni az egyik melső lábát. Sikerült mosójterőltetnem az arcomra rendben van, hozza be. Átmentünk a kezelőbe, és Mrs. Gardiner föltette a kiskutyát az asztalra. Elég volt egy gyors tapintás, és már is készen voltam a diagnózissal. Orsó és sincsong törés. Attól tartok, eltört a lába. Ó, Istenem! Jaj, veszékelt a hölgy. Milyen borzalmas! Próbáltam vidám lenni. Ne aggódjék, tiszta törés, és sokkal könnyebb a dolgunk, hogy a melső lábával van baj. Egy-kettőre rendbe hozzuk. A remegő és szorongó William, lábát lógatva, néma könyörgéssel nézett rám, remélte, hogy valaki nem sokára segít rajta. Evett valamit ide? kérdeztem, miután kihaláztam a gipszet a szekrényből. Nem, ma még semmit sem evett. Az jó, mert akkor nyugodtan érzést elleníthetem. Mialatt megtöltöttem a fecskendőt, megint az jutott eszembe, hogy ez az, amitől az állatorvosok gyomort fekét kapnak. Mivel magam elé képzeltem a várakozó Mr. busby ahogy toporzékol az udvaron, és átkokat szor Néhány milligram nem butáltól William békés álomba szenderült, én pedig kezdtem langyos vízben áztatni a gipszet. Mr. Gardiner egyenesen tartotta a bozontos lábat, mi alatt gondosan bepójáztam. Pendes körülmények között élveztem ezt a munkát. Jó volt látni, amit a megkeményedő gipsz egy idő után szilárd védőréteget alkot, és tudni, hogy mire a kis állasz felébredt, nyoma sincs a fájdalmának, és lábát használhatja. Ezúttal azonban főként az idő múlása foglalkoztatott. Megkocogtattam a gipszet, kőkeményen megkötött. Jól van, mondtam, majd leemeltem az alvókutyát az asztalról. Ez most rajta lesz legalább egy hónapig, aztán hozza vissza. Ha valami nem tetszene rajta, hívjon fel telefonon, de bizonyos vagyok benne, hogy minden rendben lesz. Williamet a hölgy autójának hátsó ülésére helyeztem, és az órámra pillantottam. Már három tíz volt. Újból felkaptam a táskámat, és másodszor is elindultam. Fél órán át sebesen hajtottam az alacsony kőfalaktól kísért szűk utakon, amíg a Bázbi féle gazdasághoz értem, ahol fenyegető látvány fogadott. A gazda a kézzel, keresztbetett lábakkal várta a kövezett udvaron, a vaskos épületek és páfrányos dombok előterébe. Kiszálltam a kocsiból. A gazda pontosan úgy festette, ahogy elképzelte. Szemei izzottak, a sapkája alól kikandikáló vöröses tincsek, mintha felborzolódtak volna haragjátor. – Hol a fenébe volt? – üvöltötte. – Azt mondta, mindjárt itt lesz. – Igen, igen, de mielőtt elindultam volna, még el kellett látnom egy kutyát. Azt hittem Mr. Busby, menten szétpukkat haragjában. Egy kutyát? Egy rohadt kutyát? Az én drága tehenem sokkal többet én minden átkozott kutyánál? Értem, értem, de kezelésre szorult. Eltörött az egyik lába. A rossz sebb megeszi, nem érdekel, mi baja volt. Én ebből a tehénből élek. Ha megdöglik, súlyos veszteségért. Az a kutya csak egy díszállat, egy ölebb. Nem ölebb, Mr. Busby, egy szívós kis terier, és nagy fájdalomai voltak. A gazdája nagyon szereti. Száráti, Száráti, mit számítasz? Nem a megélhetése függ tőle, hát? Nem kerülnek is semmibe. Valamit mondani akartam arról, hogy a hölgyet mennyire megrendítette az eset, és hogy a kutyák milyen fontosak az emberek életében, de Mr. Buzzbilába ekkor vonaglani kezdett, majd ide-oda rángatódzott a kövezeten. Még nem láttam olyat, hogy valaki haragjában táncoljon, és nem is akartam megismerkedni az élménnyel. Elindultam a tehén is táló felé. Nagy kú esett le a szívemről, amikor kiderült, hogy a tehén csak enyhe megterhelésben terhelésben szenved. Mint megtudtam, aznap reggel a karámba tévett, és a kelleténő több répát evett. Amiközben vizsgálgattam és benyekcióztam, az állatfarkát tartó gazda egy pillanatra se hagyta abba a bazsörtölődő monológot. Egy ilyen kis istenverte helyen kell élnem, és maga azt gondolja, mit számített tehén. Mit gondol, honnan kerítek én pészt, hogy vegyek egy másikat? Átkozott túl nehéz én itt a hegyen, Nem itt tud maga erről? Kutyák, átkozott kutyák, díszállatok, én ebből a tehénből élek, no de, mondhatom én magának. Elsősorban tehenek gyógyításával foglalkoztam, megélhetésemet pedig főként a hegyek között élő gazdáknak köszönhettem, akiket a táj életadóinak tekintettem, de megőriztem nyugalmamat. Másnap újra benézte. A tehén teljesen meggyógyult. Mr. Busby azonban még mindig nehezt rám. Nem bocsájtott meg nekem. Néhány héttel később Helen állított meg, amikor éppen a reggeli körutamra indultam. Várj, Jim, éppen most volt egy hívás. Valaki behoz egy kutyát. Szegény állat sír a fájdalomtól. A nevét nem értettem, mert a férfi nagyon gyorsan letette a kagylót. Megvakartam az államat. Az időtájt elég nagy állatpacientúrával rendelkeztünk, és nem volt kötött rendelési időnk. Délelőtt végképp nem. Bárki volt is, az várnia kell, mondtam. Rott, vejt, ökrének letört a szarva, csúnyán vérzik, előbb oda kell mennem. Egyszerre két helyen lenni, ez a feladvány örökös gondot jelentett munkák során. Mindent elkövettem, hogy legondoljak a kutyára, és szélsebesen elhajtottam a hegyek irányába. Szokványos törés mint egy szökőkútból úgy a vér több láb magasságban a levegőbe, és mindenre, ami a közelben volt. Jóskán fröccsent Mr. Freytre is, és rám is, ahogy próbáltuk nyugton tartani az állatot. Szúfa nomiddal kezeltem a csonkot, majd vastagon bekötöztem, és nyolcas alakzatban a másik szarfoszt tekertem a gészt. Mindez aprólékos munkát jelentett, s a tisztogatás is eltartott egy darabig. Így azután több mint egy óra telt el, mire Mrs. Tweed tel a meghívását elhárítva visszaindultam Darobiba. A Skilled érve végig siettem a folyosón és kinyitottam a váróterem ajtaját. Földbe gyökerezett a lábam a meglepetéstől. Mr. Busby volt az. Térdén egy kis korgival a túlsó sarokban ült, és pontosan ugyanolyan arcot vágott, mint amikor először kerestem fel a tehene miatt. Alafenébe volt, ugatott rám. A szavak is nagyon ismerősen csengtek. A teringettét már egy órája ülök itt, és közben dolgom van. Nagyon sajnálom, Mr. Busby, egy vérző ökröt kellett ellátnom. Nem tehettem mást, muszáj volt elmennem. Egy nyavajás ökröt, és az én szegény kutyám az nem számít. Az csak várjon itt, és hardokó Dehogy nem számít a kutyája, de maga is tudja, hogy az ökör elvérezhetett volna. Nagy veszteség érte volna a gazdát. Nagy veszteség? Nagy pénzveszteségre gondol, ugyi? És ha az én drága kutyám meghal, ő többet ér minden pénzné, megfizethetetlen. Megértem én magát, Mr. Busby. Nagyon barátságos kutyának tűnik. Egy pillanatra elbizonytalanodtam. Azt hittem, csak haszonállatokat tart. Van nekem kutyám is. Dándia neve. Az asszony és én oda vagyunk érte. Megszakadna a szívünk, ha valami történne vele. Maga meg nem törődik vele egy nyavajás ökör miatt. Ugyan már szó sincs róla, hogy nem törődnék vele. Meg kell értenie, nem hagyhattam, hogy az a szegény állat tovább vérezzen. A gazda megélhetése forgott kockán. Eridjem már, Pace! Másra nem is bír gondolni! Lehajoltam, hogy felemeljem a kiskutyát, és alig, hogy hozzáértem, onyítani kezdett. Mr. Busby szemei még inkább kidüllettek. No látja, megmondtam, ugye, borzalmas állapotban van... Ahogy a folyosón vittem a korgit, éreztem, milyen feszesek és merevek az izmai. Már pontosan tudtam, mi a baj. Az asztalon finoman megnyomogattam a kutya nyakát, mire ismét felvonyított. Ezt hallván Mr. Busby is nyögött egyet. Az állat hőmérséklete, mint ahogyan a merevségből és a fájdalomtól eltekintve minden, normális volt. – Meg fog halni? – merett rám a gazda. – Nem, nem, reumája van. Egy kutya esetében borzalmasan fájdalmas betegség, de könnyen kezelhető. Nem sokára rendbe fog jönni. Remélem, hogy nem téved, mordult lám a gazda. Bár, előbb megnézte volna, Miért kellett hagyni, hogy annyit számvárdják? Miért kellett elrohanni egy ökörhöz? Értem én, hogy magának mindig a pénzei az esze, de tudja meg, a szeretet és a ragaszkodás sokkal többet ér bárminél. Megtöltöttem a fecskendőmet. Tökéletesen egyetértek, Mr. Busby. Kérem, tartsa a kutya fejét. Nem csak a pénz van a világon, fiatal ember. Majd maga is rágyűn, ha idősebb lesz. Bizonyára, de most arra kérném, adjon be neki ebből a tablettából egyet-egyet reggel és este, és ha holnapra nem sokat javulna az állapota, hozza vissza. Úgy lesz, és remélem, maga is itt lesz, ha elhozom. Mr. Busby haragja elmúlt. A leereszkedő kenet teljesség váltotta fel. – Gondolhattam volna, hogy egy maga fajta fickó tudja, milyen is az, ha az ember szeret egy állatot. Van, ami fontosabb a pénztül. Ezzel hóna alá kapta a korgét, és az ajtó felé indult. Keze már a kilincsen volt, amikor megfordult. – És hadd magának még valamit. Felsóhajtottam, a kis előadás még nem ért véget. Újját felemelte. – Nem csak kenyérrel él az ember. Ahogy végigment a folyosón, Dendi megfordította a fejét és visszanézett rám. Szemlátomást jobban volt már. Hála Istennek bármennyire borzalmas betegségnek tűnik is a reuma, ha kitör, ugyanolyan látványosan gyógyítható is. Igen, Dendi hamarosan újra a régi lesz, de tudtam, hogy gazdája csak a pénzsóválságomra és szívtelenségemre fog emlékezni.